نو دمه مو تاسو اصلي هدف د بل په استشهاد ده څنګه دلونو او دا غبرخځ دي افریقا ته مخامخ تاسو ګوري د اقیانوس منجمید جنوبی چورټلیکلی یا دلت اقیانوس منجمید شمالي چورټلیکنی دا هم محيطونه دي زکه دا وبې دی نور وبسر وصل دي دا وبې له وبسر وصل دي شد نړیې احات کړه نو دا هم محيطه اقیانوس ده دا هم محيطه یا اقیانوس ده یا اوشندا خدام منجمیده او ده ده منجمد ولي لکلی دی یا کنگل ولي دي ده ده اغیی پخته نیزه ده ده شا ده ده مخیوک ولي چه ده زینه زنینه اغییی نیزه منجمد ولي که شا ده شا ده مخیوک ولي خیر وسی ده اغیه سوال پخته مخیوکو ده تاسی ووگوریه ده ده المرچ تاسی وینی اغییی ده اغیطه شا مخمخشوه ده ازمه که ودازمه کشه د سي حرکت په حالت کې ده نو د لمر د ډیره برخه شو عاي د کې په کم برخه باندې لویږي او ستې برخه و غوري دلتا ته غوري ډیره شو عاي په کم ځای لویږي او ستې ما ا داسه داسمه خاوس کین کین غ اوس لګ لګ برخه دي دې دي شعاع ديځ ته هم لګرسي ديځ ته هم لګرسي نه چې شو لګرسېږ را هم لګرسېږي او چې راه شو لګرسېږي نو تودو خ لګرسېږي چې توو ل رسېږي او به یخ پاتې کی چې ی پاتې کېږي نو کنگل کی سمندرونه ټول مجم چې او د وخت په تی رلو باندې په با حی شوکم دا دي چې د المار مکه ځم ک ته را ن کې تر دی چې د قیاممت په ور به یو انې د سرابت ادو کلهونه چې د زمانی په تریدو دمرمکتهه نې کېږي دمکې تودوه یالوبلوارمن چورایوي یا نوړیواله تودو خدا زیاتې سونه صدا زیاتې غونه د کنګل دلته ویل کېږيونهشه د کنګل پورته د دځم ک نه د سمن د سط نهونهشه د ویل کېږ د اوعب د سمندر وګړي سونه چوب په سمندار و ګړېږ د سمندر او سطحه پورته کېږ سونه چې سمندر او سطه پورت کږ غونه او رای ډیر پ ک. او په وحید شریف کې دي چې قیامت به تر هغه پورې قائم نشي تر څو چې د جزیرې العرب صحرا باغونه نشي ادا به با باغونه کیږي څنګه د ځمکه د سمندر سطحا به پورته شي اوبه به زیات شي چې اوبه زیات شي د او په ځمکه کې جذبي ځمکه به فلټر کوي مالګه به پاتې کیږي خوږي او په ځمکه سطحه ترجګي چې ځمکه سطحه ترجګي به به رواني او به پیدا کیږي چې نو کاريزونه مختلفونو شکلونه بڼي نو به صحراګان خپلوب کیږي او دا جزیره جزیره چې په دې په سمندرونو کې د بډوبيږي د 10 سلسله رنا راجی په وسط باندې د دې تو استوایی ملکونه ځکه د دلمر د منځ منځ کې د زمکې د وي منځ منځ کې دوه ني ګوري د رنا په دې ځړې راجی ده د 20 لګورزي د د 12 زين د 4 لګورزي څلور لګورزي د 20 ځکه د 10 د کنه داسې ورزي خو لګورزي ا څلور لګورزي او داسمه کما تاسو چې داسې دا حرکت کوي او بیا د دې د لمر نن تاویغه د لمر هه کته په کال کې پوره کیږي د بیا یو وخت کې د د دې د تاوی دل شته د د سې وډول مایل غونې تاوی دل دي د دې د د نورم کینار کې چې کینار کې نشپورز چې شنه جوړيږي لمر بیا نه جوړيږي د غماهو د البته راضی کله د څلور میاشتې پکې شپه ماز دیگر دوه میاشتې ماز دیگر دو مېشتې کې ما سخته نه دو مېشتې کې شپه غونډې کله بیا ورځ پکې اندور اوږده شي خو دا ورځ به پکې کله له سهار غونډې ټول ورځ سهار غونډې ټول ورځ ما ذکر غونډې په ټول شپه کې هتا په ناروی کې ما سهار د دې کتاب یاد ورونه تا ری مورانه تخې کتاب دی دنیا میری اګي په کې د ناروی قصه کې شپې دو بجې منگل مرلې ده شپې یو بجې منگل مرلې ده ورته جید شو په هر کې مراته ښکارې پسترونه دي ناروی غزما کې كا شمال کې تاسو اوغتهور ن د خ شمالی تهور نزد ده نو کله المار ته مخامخ شي یو پان وي که بل دغه زمکه چې د دغه ځای دا خو داې المار پهنا کوي که نه خو دا د قطب ته خو مخک یو چې د المارې نه کې نو الماردي هر وختې پاره کله ور د مخامخ شي چې مخام مخ او ور ب کې وک د شي هلته او کله بیا په دا بل اواخ شوورتهه وړي ما تستویل د حرکت داسې معیل غونې دا داسې نه ده داسه دا داسه هغه دې دګز داسورې پيورجیکشن چې داسورې پيورجیکشن نبي دا الته وګدئ شي د شپو وګدئ شي دا که چېرې مر نه نه ورسيږي چې نه ورسيږي نبي الته شي کله بیا چې غبل مای الارث داسور تراتاو شي بیا الته بکورز وګدئ شي نو قطبونه سره دا چل کیږي مرته ډیره نه مخامخ کیږي چې مرته نه مخامخ کیږي نو رانه او تیرې نامتوازن وي شپورز شي وګدئ او حرارت پرانو راسیږي نو به کې کنګل پاتشوي چې کنګل پاتشوي کنګل بیا رپورټ کې د سفارت راځيږي تاسو په جام کې او به ښخل کې کېده چې ښخل کې ملانه کېده او به جام سره څنګه وي اواري او چې کنګل شي به څنګه چل شي وي ډمبل شي وي داسې ځکسي په کابل کې په ځم کې په پېپون اول چوي په د پېخور غو نه ذخیره په پاسه دګيګان نه جوړي سیمټي د خفت کرونا باندې زکه چې هغه به ووبک کنګل کی چې کنګل شو راځي چې څه چې صباح راشي د <متحدث> دیوال باندې خو پروتي د دیوال باندې خو پر او څه د خلکو ذخیره لګولی به فوم تنه تاو کړی وي اسبین شان ته تاو کلی چې غدم معنی ګرځي حایل ګرځي د برودت او د حرارت مخکدا <متحدث> شنه وکنه پاکستان کې ګورې تاسو کار کورب صباح ټنګ کيده وانه څنګه دنهست هتا دولتي زین کې منست زکه کنګل شونه به دا غتشي حجمي ذاتی کله د خپل حجم تجاوز کوي پپونه چای په زمینه نو امداسه دا چې بیا حرارت را زیاتیږي او تل مرته از مکه نږدې کی حرارت زیاتیږي نو غو بي لیکي چې وی لیکي د سمندر د او سطحه جګيږي چې سطحه جګيږي بیا طوفانونه او سیلابونه و بارانونه د شین زیاتیږي نظم کې دورانې اسباب برابر وي نو اوس به راځي بیا سمندرونو ته سمندر لوی محيطات د سوشول بحر هند یو بحر الاتلاس؟ دواء بحر الكاهل؟ دراء شمالي منجمت بحر؟ صلور جنوبي منجمت بحر؟ بنزر بنزر لويلوي محيطنا شو بنزر لويلوي محيطات شو لويلوي لوي سمندرون شو بعد ذلك يوجد ذنبية وراء سمندرونه اذا كنت تسيطات پورتدا خبرخه وګریشه د عربي هيوادونو ته مخامخ دغه ځای دتري انتظارای عربي ورته لیکلی وي یا عرب سي ورته عربي ان سي ورته لیکلی یا بحر عرب ورته لیکي یا د عرب سمندر نو منغو تاس دې رور کانډيو غنو وروسه ای لیکي یا عرب سمندر نه چکم د عرب هيوادونو ته نيز ده دا... نو دتې د دي عرب سمندر وای یا دغه دا... دا لیکا گونه شلتا سی او د آسیا ترمن دی آفریقا سره چو ده دا. بحر احمر چو ارتا وای. یا ریڈ سی چو ارتا وای. دی بی آفریقا اخیست دی آسیا نی بیلا بحر عرب شمال ته چش پراتا دی؟ عربی هی وادونا. شمال تای؟ عربی هی وادونا او هندو. پاکستان او د ازاینا پرته جنوب ته بحر هند پروت شرق ته هند پروت او غرب ته افریقا پروت د بحر احمر یا د سری بحيره د دې شرق ته یمن او سعودی عربستان غرب ته مصر و... او ایتوپیا او سودان او حبشاو او د سومال د وساند هغه طرفه ته د ادن خليجه دزې کي به خبرت کوم مهمه خبر روانونه یا دن په او شمال ته څه پرو د بحر عرب شمال ته سینا پرته د سینا دشت ها دې مثال سلام دي بن اسرائیل او سینا نه ده تور سینا قرآن کې ذکر شوی چې د میسر یو برخه ده د اپراته ده خدلته وسو چل کړې ده د دنیا خلقو هغه ده چو په خواو مدارا یا امریکایان یا د اروپایان یا نور خلک د په شکل هینټ او د هنز مکتا یا عربو ته یا د نور ځایونو ته راتلل یا او چین ته تیرېدل له وسترالیا ته چټلل د سیوراتل په دیتلانتیکي بیا په راتویدل د سی非洲 د دڅوک سره داسي یا بل د افریقا په د ساحل ساحل باندې دا شرایطل راتل راتل اړيو بداسي راته پدې کې نې دوی مسارف هم ډیرو لاره ميره خاتره ډیر وبل انسانان هم نو ډیر چدلته تجارت او کې یو ځکه ته کې یو څپورته کې اصلي انسانانو مرکزیت و دلته صنعت دلته د تجارت دلته مملکتونه دلته دي فعال اقتصادي فعالتون دلته دي او د دې د لارې داس په سمندرونه کې نو یاده ډیر تاوانی وایته به د شالو کوګریش دلته د منځ کې د مدیتراني سمندر پروت مدیترانه دغه مدیترانه په لاندو دلته اطلانټیک سمندر ته لري خاچا تنه ټېس مندر د لارې لري او دغه تا هنتا او عربي او دونه تو ایران او ماليزيا او د چین او د ټولې هیوادو ته په لاندې پرته د خلار نشته وچده بل بحر احمر دځې پر رساله په منځ کې د سینا صحرا پرته ده مبيي ده د صحرا د د صحرا وڅیرل دا تقریبا یوسلو 800 کیلومتره زاي د یو کانال جوړه دا کانال جوړتوي سې د دغې سیمې نوم ده یو لاټي مصر دا یوسه لاټشتې کیلومتره یا 15 کیلومتر شاوخه ده ایو تیر دا سې و تیرې چې د دې عمق دا سوار لس متر ده سو متر سوار لس متر یعنی څو منزل راشي دري متر منزل حساب کې ورته پنځه منزل تقريبا. او په سره کې د الوئيوالي يوثل وشل متره پسر كي الوئيوالي واسعاتي تونه ده يوثل وشل متره او پا بيخ كي الوئيوالي شبية متره ده لكي نعوى غنده ده نعوى پاس رفل خلاصه يکنه لان ده ده سي راتنگشه يوه نو كشتي بكي عزاده دغ بياز یا اسپ بابحره یا د مرانيره دا سرري بحري سره و شوه او سره بهره اتمات ش پخپله د هن سره د بح عرب سره د بحري هن سره وصل ده او د دنول نړ سره لاربپ لاندو شوه دغه وجده چې ممثل به اسلامي او ټولله دنیا کې ډیر ل ااحیت لري او د دې خطر باندې چې دغه لوی اهمیت یوازې د مصر په برخه نشي به د ټوله دنیا کافرانو پدې باندې سره اتفاق وکاو چې د ټوله دنیا يهودان برا ټوله او د تبور اسرائیل اسرائيل جوړي پدنا څو څلور کېدل ته د دنیا يهودان راټول کړ او په وچه زور ورته د دولت جوړک دا سړک شدان د دې خاورو نه دلته و د نورو مملکتونو سره راټول کړ د دې دولت ترزور شداوی مصر پر د بل دی غرب یو سپای پروټوي دی کانال ساتلو دی پاړه. نسې ويس دی کانال ساتلو دی پاړه. یو قوت دلته داسې پروت وی چې دی غرب په ګټه بنکار. لکه دی غرب یو تاڼه. یاسه په ځړ کې دلته یو سرطانی غده وکړل. اسلامی اسلامي نړۍ په دې ځړ کې دلته یو سرطاني غده وکړل چې د سیمه ته نفاسه شي. او دی غرب مسالې هدلته اخوان دې نو دا سرا ده سره سر بهر ده او ده سره سر بهر به ديشستر واسل شو مدي تراني سرا لمدي تراني دي, دي سمندر اهميت به پدي كلا چيوي خوت چولا روپا پرته ده شمال تي ده. او جنوب تي؟ او شرق تي اسيا او جبل تاريخ تنگای د چوشپار اس کلومتر مساحت لئی بس. دیخواتا المغرب الاسلامی یا مراکش پردده ده دیخواتا جبل تاريخ او بیا اسپانیا پردده ده. شپار اس کلومتر لده ده بحر لویده. ده بیور سرتواه ما چودی پده مهم مهم زایینو بانی ریا غربیان ولی استبدادی حکمتون مسلط کرد. ولې دلته شاهي خاندانونه او مستبد حکومتونه څلټکړي ترڅو چلتا د دې مسمانانو د غزند د مسمانانو د مؤاخذه او حسابنه ځان محفوظ وساتي د دې خپل ملګری بيدلتا حاكمانشي دا وی سياسي باسته د یو رسټر تکاون او سيواز د بحرونو په جنګل وی نو دا کوم بحر شو د دې ترانه بهر د دې ترانه بحر شمال تکم کوم زې پرود ده اروپا جنوب افريقيا شرق ته اسيا شير ديال سوريا او غرب ته سمندر ديال اوروپه و برخه خطلا چاسپانيا او اطلانتيک سمندر بل بحر درازي بل بحر دلته دغه توره بهيله چورتواي دغه ډیره مهمه بهیره چې په ضرورت کې پراته د اروپا د هيڅ دی او د اروپا په ضرورت په دمنمنځ کې پاته ده دی خو ته ګوري روسي ورته وروته دی خو ته ګوري اوکراینی ورته وروته دی ورته شرقي اروپا ورته وروته دی خو نه ګوري ترکیه ورته ورته وروته دی خو ورته وروته دغه منځقه ډیره مهمه منځقه ده او بيسي له قوت ده اوکراینا د اروپا ټول اروپای اتحاديه ده او بیا د ناتو د سیاسي ده او اسکری قلم روي ده دغه توره د ډيره مهمه ده او بیا مهمه په دې ده چې دغه توره بحيره د غسپینم سره دی او بو لري یو بو لار لري او د سپینم بحيره بیا د بحر احمر سره د سويز لار نه شو او بیا په خپل د بحر عرب سره وصل ده بحر عرب د بحر هند سره وصل هن ده بحر هند بیا د ټوله نړۍ سره وصل ده نو دغه ډیره مهمه بهیره ده خو دغه د الله ر بیا د سپینه بهیره د تور بهیره ترمنز مدیترانيہه سپینه بهیره مو لکیه د سپینه بهیره د تور بهیره ترمنز د الله ر بیا په اسلامي مملکت کې تیر شویده په استانبول کې ترکیه کې د استانبول په خار د مرمریده بحر ګوټه د دوار شرو وصل کړي یو تنگه دی تقریبا 1 کیلومتر غلری فاصله لري مساحت یو کیلومتره ده خاطم استانبول پرود ده. ده خاطم استانبول پرود ده. پینز استانبول اروپا کی او رانو دی پینز نمی فیصد ده خاطم پاسیا کی پرود ده. ده پسار بانی بیا پول روڑ کلی ده. باس فورس پول. لو او ای دنگ پول ده. ده تول سمنداری خیر تولانده ده موطر بانی تیری گیره تیری گی. تنګیدې د ګزارلاندی یو دردنیل یو باصفورث تست انټرنټ کې سر څه ترور کې نبه باصفورث به د معلوماتو ته را اړول د تا ټوله نقشې راوړي ټول هغه تاریخچه د تا بيانات شکل جوړ شو څنګه څونه کلونه کې جوړ شو څنګه ارتفاع لري څونه عرض لري څونه خرچور باندې وشو رحیمیت څه شیدا دی به خیرتلاندی دغه غټنګايبه شطوره به هیران سپینه به هیره سره وصل کبی او د ترکی کې پرته نو دا کم کوم بهر شو مدیترانی بهر شو دا کوم بهر شو, شو؟ سره بهر شو او یارا به ی د یارا سمندر دا ټول ده د منګوتاسی او زاین سره اوس کار ده چې په منګاو د مون په قضیه د مون په جهاله او د مون په سرنويشت پورې اړه لري دا زين دتسبيانهو بل شي بها بل دول و ب دريم دول يا خليج ندي متاسول محيطات بي اغه سمندر نو ندي يا اوبدي شل دريو خاونه دي اودتش نو شفي بنرتاوي غونه دي دي او انسانان چاڅونه ډېری په ځای کې غزا مهم کی تجارتونه اقتصادی فعالیتونه سیاسی فعالیتونه <تصفح> کشمکشونه د نړۍ ټول شین به مغرسی نکي نو بیا دا خلیجونه څه شي دا په لنډو یو د بل سره دی وصل کول و دی دی او لارې دی بیا دا اوبه ای دا و دونه مهم شي دی و ب یو اهميت د سیاسي ساده ساده درته څو ټکو وایمه کم هه وادو نه چې سمندر په غاړو پراته دي هغه په اقتصادي لهاس ډېر دی دی پرمختللې دي په تجارتي لحاظ ډېر پرمختللې دي یا کم خارونه چې سمندري بندرګا ویل لري اګه ډېر پرمختللې دي تجارت کې پرمختللې صنعتي کې پرمختللې د خلکو د ژوند سبب کې پرمختللې ولی ځکه غوي په آسانه له دنیا سره راکړه ورکړه کولای شي په آسانه نور خګیم کولای شي په آسانه ځکه چې سمندري تجارت یا سمندري ترانسپورټیشن د تر ټولو ارزانه دي خو غوي ته غوي چپوی شو په نیمه بهسرونه سمندري د ډې راسه نه زکه تجارت یا ترانسپورټیشن د پدري ولاروباني کي يا به دي اوچلې لاري يا دي هوا له لاري يا دي سمندر له تر ټولو ډېر قيمته دي هوا له لاري چې هوا لارنه هوا لار سره به شي جوړي تیاراب ورته جوړي ميدانه وای ورته جوړي رنوي ورته جوړي کمیونیکیشن موصلاتو لار چې اړيو پيشرفته وسایل ده به جوړي ورته اوي په پیمانه هم محدود دی یو تر به یو هغوت لیلی څو ټا ناقص شي او دیو چې لار ته د بتر ټولو ګران او تر ټولو قیمتي او سخت ده د پبلونو جوړې سرکو نه جوړې پلچکو نه جوړې سورنګونو نه جوړې پخغونو به اوړي او تنگي باندې به اوړي مختلف وسایل به استعمال ترسو شه ته موټر یو ورغړې کوچلې د شیدز مکی په مخه هر یو کاندید ته هر یو لويشت بولويستي هر یو غز کنه ته د تدبیر نیولې ځکه باندې ولې بحث نه چې سرکونه نه وبتی ریږي یي خلک کزمي کې شړیږي کغه یو باید ته ریهات وکه کلا نه خلک ته وو ورځي یي خلک کزمي کې وشړول نه شي د باید پل چک جوړ کړي په دې سره مسارف راځي دې سرکونو جوړول د دې سرکونو ساتل یي غي ترمیم یي غي تنظیم یي غي ترافیک دغه لويه دنیا غوړي او سمندر بیا نه میدان یو غوړي نه پول غوړي نقیر غواړي نپلچک غواړي نپیردار غواړي نه له سیلاب نه خرابي یو څوک سیلاب راشي څوک پسته ګوري بیړتا ورته نه یو اړ توګل غواړي نه خلار اول غواړي نه ماشین آلات غواړي بس نرشکشته یو د پیدا کوو نو د دنیا هر ځای ته ځړو باریک او شا صحیح ساده راهنمایي وسایل ورته ضروری وي خو سرک په خول خبې کېنست کنه ها سرک په خول خبې کېنست مساریف <تصفح> او دا کښته غن بیا دون لوې لوې بلاوي دي دون لوې لوې بلاوي تاسو فکر کوئ چې په یو کښته کې څو را راشي دي په زړه یو کښته کې څلور زره کنټ이너 را باروي 15 زره کنټ이너 شپږ زره کنټ이너 2 زره کنټ이너 دا خبره ده ما یو سمندر ولیدل دلته نه ده سره تخاري ده کراشي کې نسنه داریده ورغله چو ادل نه نه چورونه ما دای وکلا دا کله دا بلډنګونه منزلونه کله ور کله نه واختګانی ولاړي دا منزله اختګانی برانډي پکې وي کور کېګانی پکې وي میدانونه پکې او کوټيې منزله پنځه منزله شپږ منزله څلور داسې کښټېګان دوسو متروګدا درېسو متروګدا یو نیم متروګدا سل متروګدا سل مترو پلنا داسې کښټېګان کې رنګ کریمه سرنګار لورا سړی داس کړه دایو کله ولاړ وو څو وروه کله نه او په بو کې کښټېګان ولاړ سمندر غاړو کنه بندرګاو دغه لوی واځي او د دې انسانانو د ترانسپورټیشن لپاره چستې مالې ده اکه چې د نفټ کښونه د تیلو لپاره چې ستمره غوښنه ډېر لوي لوي دی هغه یو بیا نیم کیلومتر وګدوي یو ځو وګدواله نیم کیلومتر وي او دا عرصه یا عرصه ده سر باندې تخته دی به نیو سره چې بل سر ته زموږ رسکل باندې زیرا دي خاص مسایل نه پخې ګرځي دا درسي زهقدرم نیم کیلومتر ابل سر ته زیخو وخت لګي کېږي کنه هغه یي خپل کښتینه بیلم دی غي بیل روانه ټانکی کښتۍ خو ته بیل روانه یعنی ماشين دی غنه بیل دی و منکه سره فاصله دی وازی بندونه بنینه خلولی زکه غا خطر ده پغی کی هغه ور ده وری بار کړي ده نفت ور ده کنه زکه له پخوش بیت زانت خوشی کی غپری دی ماسی څه ده ماشين دی خاطر خراب نشي ټانکی پرې دی زانت خوشی که څه مشکل پخشی نو هدف مداد چا سمندر ډیر مهم شید تجارت دی پارا دی صنعت دی اقتصاد دی او کومه یو د نشه سمندري بندرګاوي لري هغه ډېر پرمختللې وي خلیجونه تراغلي وکنه تاسو وګورئ دلته د پټول مهم خلیج په دنیا کې اقتصادي او سیاسي له حساب نه دی د دغه د فارص خلیج یا د عربو خلیج څخه ډېر یو شې او ځای شي یو د نمونه بدل د ته د فارص خلیجوي عربانو ته او الخليج العربيه د عرب خلیج ورته وایي شمال طرف ته چې هم هیوادونه دی جنوب طرف ته چې د سمندر ده او شرق هم هیوادونه دی او غرب ته هم هیوادونه دی دلته په دغه بنگال ده یو وخت چې ګوري تایلند او برما او د بل وخت هندوستان یو وخت بهنګلاديش ده ځکه د بنگال خليج ورته وایي ترې چې بیا د مكسیکو خليج ته چې ګوري د یو امریکا ده د یو وخت مكسیک ده او د بیا د لمنځنی امریکا هیوادونه دی واړو واړو ده نو دا درې قسمه وبیا څلور قسمه وب څلورم قسمه بیا هغه اغه بحیرې دي چې له هر اخوانه را اګر کړی لکه دغه چې ګوري دریای خزر یا کسپینسي یا د بحیره بحيره چورتاوي چې یو خاتې تركمانستان پر د یو خاتې بیا روسی پرته د یو خاتې آذربایجان پرته وهات چې د چیشنی او ګروزنی دا هم تراتوي لو اخواته ایران پر د دې خاتې د ګور د د بیا ایران د دا یم ډره مهمه سیما د اوپراتون کې د احیت نوررم زیات ځکه دلته د تلو دومره خزانانی ک ش شوي دي د سمندر لاندې او به د شوخوا هیوادونونه کې چې د راتونون ک پیړی پیوړی لپاره به د ټولی دنیا لپاره تلو نفتګاز و نف دابرابر م ځکه خو د امریکایان غواړي چې دغه سیما ورته خیټ لاندی کې تر سووچ په لنډو دوی د غضای ته رسایی و کې دا بیارو تهوایم ش غولی دی دلته ډر رحمیت لري د د سیمه ترې راغړنه تور کوي زکه دوی نو غواړي چې دغه د کسپیان د سیمه د غټیل دی د روسي لاره نه غرب ته لاله شي اروپ ته لاله شي زکه دوی نو غواړي چې خپل مارې روسانه د پلاس کې ورکی خپل ستنه روسانه د پلاس ورکی دا پایپ لائن د دوی لخوا لري او هم دا رنګه چې د ایران لاره نه سمندر تر اولی نه د روسي لاره نه بالتیک سمندر تر اولی او نه د ایران نه خلیج تر اولی یا د عرب سمندر بلکې وایي چې پلنډو د ترپونستان او د د کیسپین بحيره دا. او بس ترپونستان په خپلواړي چ خپل تیل صادركي نفس صادركي غ صادركي په یو افغانستان په منځ کې ده او له بلوچستان د ایران یو د پاکستان یو برخه په لنډو بدل تر اوسه چې لدې زنه دوه نو لوی مسافه غرونو دریاګانو او صحرا دانو کې تیروي او به د بالټیک د ریګا سمندر ترسه یو غت بندرګا ترسه یو په ناتویقه راغي خاصه نه دا درته شپلندو یاد درته دي مبارکه یو درس نه ما تقریبا 7:00 ساعت 5:00 ساعت درس دا دې زې دي اهميت مبارکه د امریکای نه راتګ او د غرب د مسالې د غرب کوم مسالې دي هغه ان شاء الله درکوم درته په تفصیل باندې به ووري او شي واځي د سمندرونو هغه کو نو یو شو محتاط دا یو دوهم شو سمندرونه یا بحرونه واړه دا دوا درېم شو خليجونه او څلورم شو بهيري اچ پوهه کې راګيري دي او دیوبوي یو بل تقسيمم ده چې اوته رواني وب یو یوته ولادي وب ولادي تل څنګه وي تربيوي رواني وب هوغي رواني وب هوغي د مزه کې دی وبو, وبو تقسيم شو د نمونه سره تر په پرز داكراوية.